paqja dhe mshirata tim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi shokteve dhe të gjitha ato të cilat të pasojnë me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nëse sikur që kemi fol mbi temat e aqidas të Ahli Sunnetit, Allahy më sheroft, do të flasim sante mbi mundin që e kanë dhën e hrisoneti për ruajtjen e akides. Qfar sakrifica, qfar lodhje, dhe kush kanë qenë imam të kryesor gjatë zamanit, gjatë kohrave, gjatë viteve, dhe qfar lodhje, qfar mundi kanë dhën për të arrujt këtë diamant, për të arrujt besimin e hrisonetit, besimin e grupi që pëtumë dhe palës e ndihmume nga në Allahu subhanahu wa ta'ala Lëzër zdo gja e cila shohim në kohën e sotit që ndodhë në fush prej lajme dhe që ndëgjon prej luftrave të ndryshme prej kurthave dhe politikave të fliqura që banë nëse përfaqën e tokës të gjitha e kanë një bas të gjitha e kanë një synim të gjitha e kanë një piknisje e ka një motiv, dhe zera është motiv i besimit. Ka një motiv, ka në diçka që i shtim, që i leviz, ajo është qështje e besimit. Tënë e dhe luftrat, që ka ndodhë nësi përfaqën e tokës, gjitha janë si shkak i qështjes e besimit. Kur besimit devion, atëherë shkaktohën në këtë defekte, shkaktohën në këto lufta, shkaktohën sakrifica, e dhe kështu më rathë. Allahum, Jallala, elusim, Allahu جل وعلا, lutim që Allahu subhanahu wa ta'ala të na përdor neve. Na përdor neve, neve në vazhdimsi vetëm e vetëm të ruajmë këtë besim të Ahli Sunnetit. Mëzer, vetëm me këtë besim të pastërt. Vetëm me këtë çështje të pastërt kështu, sikur që Allahu subhanahu wa ta'ala e kishte e paskë e paskë mësu të dërgumtë vet, dhe i paskë mësu havarit për klasitë të pejgamberëve të Allahut, vetëm në këtë mënyrë është ruajtë këtë besim. Vëtëm në këtë mënyr ështërujt besimi në Allahu Subhëna wa Ta'la Vëtëm në këtë mënyr ështërujt besimi pejamerit tonë sallallahu aleyhi wa sallim Janë qëjt ahli sunnet këna tham sefësebë ndjekin sunnetin e Muhammedit aleyhi sallatu wa sallam Për të këptua të qërështë në Quran, duhet të patjetar me këptua të qërështë në sunnet Pra nërë dhe janë qëjt ahli sunnet i tëtar të sunnetit pejamerit sallallahu aleyhi wa sallim Diri se ka qenë gjalë Muhammedi sallallahu a alaihi sallam Diri se ka qenë gjalë Gjalë Muhammedi sallallahu a alaihi sallam Qeni salavatat i këtë përmenet Besim islam ka qenë i pastërt Besimit e këm musliman ka qenë i pastërt Sahabët shukët e ti kanë dhepruë Në vajqdimësi dhe nësakrifiku Për ta pastu këtë besim Dhe për qenë kala këti besimi Muhammedi sallallahu a alaihi sallam nuk nuk ka lënë vend vëllezër. Nuk ka lënë vend në gjuhën arabik, pa çu letra, pa çu shoktë vet, pa çu thirrsa, pa arrit thirrja islame dhe thirrja e besimit të pastërt. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është ndal në Mekë, vetëm në vendin ku i ka rshpallja. Nuk është ndal ndal vetëm në shpellën Hira. Por Alihi salatu wasalam me mundësit e vogla që i ka pas nuk kalon në vend nuk kalon në vend vetëm që e ka përhapë besimin e pastërt mund është me paramendu vë dhe se të më thonë në atë ko edhe shkrimi, edhe shkrimi ledzimi ka qeni dopt të kënjërzit kanë shkrujt njërzit në për letra të shkoqta në për këpuc kanë shkrujt në për gurzi kanë shkrujt diqka që sa do pak mundët më shkrujt Ka shku letra në Kur, sallallahu alaihi wasallam. Tekramaqt, tekber siant, tekbrafret endoshum, tek egiptaast. Nabi sini, ne Yaman, kryetar kryetar fisesh. Nuk kalon shtëpi, bashku alaihi salatu wasalam. Nuk kalon pazar, nuk kalon panair, nuk kalon kuvent. Vetëm se është mundu sallallahu alaihi wasallam besimin e pastë me fut. Dhe mundi më i madh, sakrifica të më të ndoja që janë dhënë ta muslimanëve vëllazer janë dhënë si rezultat i besimit. Janë dhënë si rezultat i besimit. Sepse shejtani, zbashku me i thartë vet, ushtrinë vet, nuk ka lënë vend vëllazer pa aprish fitrën. Pa aprish natyrshmërinë, inta selan Allah subhanahu wa taala i ka fal njerëzit që i ka krijuar njerëzit. E dërgojmë o në alehis salatu vesselam. نهاديث الأبو <سؤال> رير ستقول كل مولود يولد على فطرة هذا فوشنيه هذا فميه ليند نترشمريه فأبواه يهويداني يمجساني ينصراني بس طيب برندة أبت أبين يهودي أبين كريشتر أبين مجوس ينظرين فين ساكريفزة أومنت الإسلام ينتلاشته Çe prej kohës së Nuhit alayhi sallatu wasalam. Por ne do të fillasim prej kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vet ardha e Muhamedit alayhi sallatu wasalam ka qenë luftë kundra një besimi të shtrët. Vet ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë si rezultati i Lutis që ka bëu Ibrahimit alayhi sallatu wasalam. Sa ne ka thonë enadabatu Ibrahim. Unë jam Lutja i Ibrahimit alayhi sallatu wasalam. Sepse Të gjithë për jamër dhe zër, edhe pas dhekjes, frigen mëtë madhe, kulminacioni i frigenës ka qenë ndryshimi i besimit. Andë Ibrahimi s.a.s. ka thanë, Tërbi zhinubni webanija anna abudel asnam, o zëtë, lërgëm mu, edhe bitëm i, që mësë t'ja dhërojmë i dhojtë. Dhe është lutë që Allahu subhanu të la umijin dhe, analfabet dhe, Allahu t'jë dërgëm, për jamër të detyra e këtij pejgamberit të Allahut dhe i tharme të tij deri në ditën e gjykimit të Llezërrës rrugëja e besimit të ruajin besimin përndryshe nuk i avlen çdo vlerë tjetër në botë nuk i avlen çdo vlerë tjetër dhe kulturë tjetër dhe sjellje tjetër nëse nuk ka besim të pastërt ndër Allahut subhanahu wa ta'ala sepse kibesim në Allahu xhallala është hakku llahi alalabit hakku yallahu takrab alati patë të cilin haq paralizimin e këti haku nuk kanë mundësin jërës mehin gjënët nuk kanë mundësin jërës mehin gjënët a aqë të zëmërë atyre rahatot a aqë të shpirëtë rahatot paralizu besimin në Allahumë subhanu wa ta'ala pra u lazër historie e këti omete qa sakrifica në historie e këti omete qa sakrifica duke filu prej vrasjeve duke filu në burgosjeve duke filluar prej klasifikimeve, etiketimeve, me animeve, për jashtimeve prevendet, hijrëteve, ishte më radh. Kanosjeve, rrohjeve, edhe këtë më radh. Që në banë umat i Islam ku kanë shkuar jetar shahida, kanë shkuar talebet të tyre shahida. Janë burgosur me vite njerëzi dhe akoma vëllazër. Halo, në umat i Islam, elhamdulillah Falënderimi tek Allahut ka njerëz pishtar, të cilët burgosen, të cilët përjashtohen, të cilët vriten në rrugën e Allahut, vetëm e vetëm vëllezërse e ruajn besimin. Vetëm e vetëm se janë besimtarë vërtet dhe i kanë besu falas Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto njerëz deri ditën e gjykimit do të jenë tillë, në rrugsim Allahu subhanahu wa taala u na bën prej rojtarëve të besimit të helsunit. Prej rojtarëve të besimit të pastërt Çi Allahu subhanahu wa taala e bën si dritë, dritën e vet në sipërfaqen e tokës. Ka në parlment Allahu se besimtari i cili ka besue besimin e ehli sunetit nuk do të lidhet për njerëzi as për vend, as për tokë, as për vatani. Kto janë sende që kanë vlera. Për vlera e besimit në Allahu subhanahu wa taala, ajoa që janë në levizneve, ajoa që janë në shtitneve, ajoa që në ambondjëmeve është çështje shumë më e lartë është çështja e besimit në Allahu subhanuhu teala. Ço mendoj se ne kohën e sunetit shumë pak përfolet, shumë pak mba ders, shumë pak treguar për rëndësinë e saj. Në zer ajo që kanë dhënë ahli sunetit për qurbane, për sakrificave është shumë më madhe. Në vazhdimsi e lufta më e madhe që është bëu umatit islam i është bënë ndëdhijimin e njerëzve se si mendojnë, se si besojnë. Muhammedi sallallahu aleyhi musallem ditën që vdëqë, ditën që e murë Allahu subhanu wa ta'la, ditën që a i zërdi me shku beli rrafikil e'la, tëkë Allahu i cili është i afrë dhe i dashur i ti. E la umetin islam në besim të pastërt. E la umetin islam në besim të pastërt. Mirë po Prej dhe e par E qire I u gjyt U metit islam është devijimi disa prej njerëzve nga besimi Kur atë ditë kur Dunën rënegatët Atë ditë kur dunën mërtet dint Atë ditë kur dunën disa prej njerëzve nga feja islamet at Atë shpet Atë shpet Sa që Muhammedi sallallahu a.s. dhe frimarit e fundit Që i dha E kishte dert Atë letër كي يتشو محمدت عليه الصلاة والسلام نقام وسيلة ما الكذاب بطاة يوبامي ياري لفت أميتي الإسلام كي مارود كتبسي في الغذر أميتي الإسلام إذن شهيدات متمير أدين شقاقوا مبليذي ساقرانة نقا أبو بكري شقاقوا مبليذي ساقرانة نقا أبو بكري إشت فراسة أحفظلار في الغذر من لفت كنت مرتدين فيه فراسة أحفظلار في المسلمان أحفظلار صحابة تسلت أدينين برمنش ليبينه الله انا فرنسا ممله انا فرنسا ممله 100 لير من المصحف شكو اي كساه اشته ابو بكر تاملدي براي ليت سكامه براي لكورافه براي كوصيفه كشمه روف براي غورفه تاملدني عند اشته وراسيا حافظلار ده تطيشين يا سكريفيز اماده ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه kishte bëur polemikë të mëdha me Umar ibn Khattab në ndërsa sahabët e tjerë, vetë prej njohen Abu Bekër Siddik, anëntë tetr lazer, gjithë sahabët polemizojnë për disa prej njerëzve të cilët nuk i japin zekatin, të cilët nuk e dhanë zekatin, dhe, dhe ndalen zekatin si çështje e besimit, nga se besuan. Besimi i gabon kuij, sh, ku i shpiu këto njerëz? Besuan se vdekja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të thotë mos të japin zekatin ato njerëz. Disa tjerë besun Besun Dhe Imurën këto vëzveset shëjtanit si besim dhe vetin Këto vëzveset shëjtanit mas nikoj u ban besim Këtëre njerëzë besun se Vdekja Muhammedet sallallahu a alaihi wa sallam Do të thot edhe lanje e fes Do të thot edhe lanje e fes Apo vdekja Muhammedet sallallahu a alaihi wa sallam Të disa pre njerëzë shaktoj Likundjen besim sa që besun se edhe mosejle me rke dhabi është i njajshim dhe i njët apo shumë prej njëtëve të prishta shumë prej besimeve të prishta shumë prej motiveve të prishta që i kishin njerëzë dhe pranun islamin atë ditë kur islamin ishti i fëqishim me ushtri dhe me gjihat dhe me thirje dhe me njerëz atë njerëz mazdikis Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me njerër ullo kondon sëpse besimin e kishin dapt sëpse bindin e kishin dapt s Ndjekjen e kishin të dopt Argumentimin për të cilin kemi folë E kishin të dopt U argumentun me gjallat të dopta Prandaj, dhezer, qiko Se sa mund i madh i është ba është ba Tek muslimant Bedri, e Uhudi, e Ahzabi Në luftët e mdha që i kanë, dhan, i kanë ba muslimant Gjitha këta luftët e në ba për që shte në besimit Në luftë kënda ku Rashidve Kështë më rathë Politika ndërmjetme, marrveshje ndërmjetme, që ka bëu Muhamedi alayhi sallatu wasalam me Tier, që marrë dhjetëqose ndaj Lazarit kanë kanë kan pas të bëjnë me besimin. Dhjetëqose ende kanë pas të bëjnë me besimin. Ne sekrasojmë kit histori, me historinë e sotshme. E shohim se njerëzit ngurojnë tia shurojnë Thelbin, Thelbin e politikës që ndodhet sot. Pse njerëzit ndajojnë lajme sot? Pse janë kurrashtar sot? mehin internet mendoju lajme me lexu lajme kështu me radhë sa sa sa ndodhin pse ato fëmijë u vret kanë nesiri sa pse ato fëmijë u vranë në Libi pse vritën pleç në Yemen pse vritën ahli sunet në Iran pse luftojnë afganistani a thua pse toka e muslimanëve Palestina toka çetat të muslimanëve qocsi kanë apostull për ai pra izraelitëve. Apo për kë dunjos? Pse ju paskani bë komplotet shumë të muslimanëve? Pse ju paskani bë mashtrimet shumë të muslimanëve? Pse ju paskani vendos diktator që u ashtifin krijen muslimanëve dhe, dhe në veçantë u ka nshitë krijen vëllazër thirr sa vetërtet. Allahu vetërtet, njerëz që kanë thirr në besim, njerëz që u kanë çel sytë, njerëz tërë, u kanë çel sytë tërë. Nuk e ke lënë mi çel sytë. Njërë të cilët e qilë umetin islam prej gjumit, këlluan umetin islam, i cili flejnë me shekuj, në gjumi cili është ingjajshë me gjumi në arushave, edhe ma shumë bire. A thë u valë me qëka ju qelë ka? Kjo ka në qështja e besimit. Për edhe të këtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Këto qështi që i flasim na, këtë argumentim që i flasim na, këto tema që i përfolën, nuk janë letë, nuk kanë ardhë aqë letë në umetin islam. Në mendojnë a se janë gratis, por nuk kanë ardhë gratis. Në mendojnë se janë gratis, falë, kanë ardhë, por nuk janë gratis vëzër. Êshtë rrugë, në të që në ka esë nuhi a.s. dhe janë mundu me gurzuë dhe me vraë, është rrugë. انتسلن كايس <Prison> يحيى عليه الصلاه والسلام اش روق نظر من روق الله ودابا ايتي زكريا عليه الصلاه والسلام اش روق دتسلن كايس عيسى عليه السلام اش روق دتسلن كايس موسى صلى الله عليه وسلم ود ابراهيمي ود محمدي صلى الله عليه وسلم اش روق دتسلن كايس في ولاد المعمد صلى الله عليه وسلم قرابات قس هوي سكريفيته تشومتا الله زر تش Nuk mund është me i përkofizu e me i përmledh me një, një ligerat, por ligeratat shumëta. Sakrificat shumëta janë bëhë gjithë e këto për qështjën e besimit. Gjithë e këto janë bëhë për qështjën e besimit. Sepse sebe pa sebe pi, sebe pa sebe pi gjithë e këtë e në një pikë. Ajo, qështjë e besimit. Që ufshin njerëzit në vetë djev nëzër, apo edhe në vetë dje i kanë këto sende. Hilja që ishtë bo muslimave në kohën e sotit është qështje e nënvëdijes I kënë fut të kënjërzit nënvëdijes Të kënjërzit Dhe proj njërzit nuk e di mëse dhe proj Qështje ashtë Të i besimit Luft të këthet një pik A ti ish ma Allahum subhanu wa ta'ala A je besimtar i vërtet Ti ish ma Allahum subhanu wa ta'ala Apo këmë këmë me shëjtanit Edhe pse thëmë Shumica e i tëarëve të shëjtanit shumitë e ushtarëve të shëtanit që veprojnë dhe luftojnë ata ndoshtë edhe nuk janë vetë dhije se luftojnë për shëtanit ata ndoshtë edhe nuk janë vetë dhije se luftojnë dhe sakrifikojnë për shëtanit sakrificët në palën e besimtarëve dhe lezër janë qumëta thotë shekulli islamin në temi rahmeullah se në fitnën e parë sahavet pe amërit sallallahu esallim kanë luftu muslimant me një qinë mi murtë të din një qinë Kopshti, ku është vërra mësejle mërket dhebër është rëhuë, është dhezër është qëjtë hadikatu l-maut. Kopshti i vdekjës. Kopshti i vdekjës. Tësirin në fundë dhe këtë vërra, ebu Dujjane dhe umë Umara, radhiallahu anëha, një gruë e musliman, me thikë, e ka vërra, këtë tagut, i sili ka qënë një prej tagut e mëtë mëdoj, qëka dar nësi përfaq dhe i ka lufton muslimant për qështjën e besimit kush ka qenë fitnë e vëllëzër një person një person për ndaj duke me përfolë këtë qështjën shumë që mos ndiqen njërzit rëgjallë është qëjtë e person talë po e fitnë të rëgjalli po e të arabë ka thonë është tuë nata e fitnës rëgjallit i cili vëllëzër ka qenë një person i cili ka pasë lefdratë nga pejameri sallallahu aleyhi vësullem të këfisi Benu Hanëfije ka pas lavdrat dhe kët lavdrat për kët lavdrat i ka inspiru shëjtani mushejle me këtë dhabin dhe ndjekësit e ti familin e ti i ka inspiru që ta manin rëgjalin të ndikojnë të rëgjali të friksojnë rëgjalin dhe të nëzirë në shesh para njerëzve të forë rëgjali se e vërtetësh që Muhamedi Sallim, ka pranu pegamerin e kujna e mu sejle me këtë dhapit një përsa fitnje ka qenë ku u i gjenazës që ka është për gjind që është u ka qenë kanë qenë fjalt e rët gjallit fitnje për njerëzit dhe vjen besimi shtë të mrodhët besimi që pasaj thjapin sakrifizat shumëta Çka fjetne velazard bot sebet çu shum prej sahabeve te cilet nuk kan rrah shahida ne koha ne pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam allahu tuamer shpirtin te dalim para allah xhalla se kan luftu nje tagut nje tagut ama i cili pasqaito ne koha e abubekrit siddik radiyallahu an prandaj ditart islam thoin allah subhanahu wa taala ekashmatu ummetin me dyjeres ne shum fitne ne dy fitne كشفتوا ابو بكر الصديق نديتنا نديتنا فتنه المرتدين فاذا كشفتوا امه الاسلام بمرس امام احمد ترحمه الله نديتا قر مؤمني ايمريتي ديالي هارون الرشيد قداش تشن امه الاسلام جيت ثاين من ديمين الفلاسفه بالقران ايشي كريو وحاشاهم الله عمرت امه الاسلام ابو بكر الصديق يبين لصحابه مسباري سكو نيرز ين رينغات ين شافيره Janë yani një besimtarë, nuk janë muslimanë, këto njerëzit duhet të luftonë dhe umiladhën, sahabët e Behamerit sallallahu aleyhi wa sallem, dhe e kërinë detyrën thamën si duhet, cilën është e detyrë të lezerë, siko që Allahu subhanu wa ta'la i bani sahabët, shokët e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, për klasë të fjalëve të ti, për klasë të besimit, për klasë të fjalëve të Allahut, Nga se Allahu jellara i qënë sebepe Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam Inna nahnu në zëllënë dhikra Wa inna lahu le hafidhun Ne vetakim i zbrit të Kur'anin Dhe na dhëtabë mbrojmë Mbrojti Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam Kur'anin Dhe tinguit e Kur'anit Dhe fjalt, harfet E Kur'anit Mbrojti për mes Gjakut Qedarën sahabët Për mes jakut Për mes kalas Për mes eshtrave Që sahabët i qitën Për joksat e para yobisim tarba ma chiftina talhas ibni ubaydillah ma chiftina abu talhas ma chiftina sa'ad bi maqasit lauftan ahudut ata chich njoksine vet para peygamber sallahu alayhi wasallam ata bashin ur chkamb w chkeli muhammed sallahu alayhi wasallam bi ata titkalon nifas teter titkalon me shkam teter lauftan ahudut apo na qotran ahudut radi allah anhuma majma'in shoqti Muhamedit sallallahu alaihi wa selle. Ata te the sakhri fikun. Vlazer me jaqon vetme trupin e vetme pasurin dhe çdo të që kishin, këtë një ashtu pas vdekjes Muhamedit alaihi salatu wa selle e krijoi një rol tjetër. Ishin rritar, ishin rritar të Basimit. Ishin rritar të kuptimeve të fjalëve të Muhamedit alaihi salatu wa selle dhe kronit. Kuta rritën kuptimin, sepse po të shpërndau vlezar këpëse më shtrembë, se ka pejgamber tjetër. Pas Muhamedit aleyhis sallatu wassalam, do të kishte bërë devijimi Ummetit Islam në Liçevinjë. Do të kishte bërë devijimi Ummetit Islam në pejgamberin e kujtëror pas Muhamedit aleyhis sallatu wassalam. Do të ishut efshi e kanë më ai kështu më radh. Prandaj ata ishin gatshëm që të të gjithë sakrifikohen atë luftra. Prandaj dhe u ndal. U ndal lufta me Bizantin, me Persian, me Egjiptin, me Tirrë. Dhe, upastru në ratë të muslimanë vë Kondra në negatë vë, kondra murë të ddinë vë Zgati që luftë me mujë vë lëzër Dere sa, shkuun me mija dhe mija prej sahabë vë Të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Kishin në bëtë qëtetë muslimane vëtëm Mekja, Medinja edhe Taifi Ndërsa, kërfdicë Muhammedi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam I gjithë qadishu dhe arabi kishin bë muslimanë Më një me parame në dukta 2 milion km këtëron ishin ba musliman ishin dorëzuhë muslimanve ndesa pas një kohet shkurt kjo fitne lërgoj jemenin për muslimanve lërgoj omanin, lërgoj pjesën e riadit sot që është në rabinë saudite lërgoj bahrejnin dhe shumë vendet tjera i lërgoj për muslimanve si rëzullat i fitne së besimit dhe ehlisonet të vëzër kanë dhanë mundin e par mundin e par Shigjeta e par, gjakun e par. Në këtë mëradh, luftët e para i kanë baurë me njërmërzdhjes mëmëdë se Allahu subhanehu ve dhe gatve, kundër njerëzve të cilët dolën nga feja islame, sikur që dal shigjeta për hakut. Mektanu kundal lazer, do të them. Sesh edhe e vet udhëhecia e muslimanëve. Në kohën e Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kur udhëzojnë këto njerëzi për luftën e muslimanëve, nga se dashuria e shahidave, dashurija mujahidave, musliman dashurija ndaj Allahu subhanu wa ta'la e muslimanve, ishte shumë më më dhe dashurija e ushtarve të musrile me këthabit për femra, për alkohol dhe për pushtet fër në në luftat këndër në regatve vë la zër që ishte në luftat më dhoja shumë prej matave dhe prej thirive që u banin ajnë ashabu l-bekara që janë hafazlar të bekaras اين اصحاب ال عمران كوين حافظ لار اعلي عمران اين اصحاب القران كوين نياشيا بن حفظ القران كوين لو برجيج ذا ذا كونت شكون شهيده تق الله سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> سي شك كريسور تمونديس ديفاتس س مسيلم كذاب جلزر ايشن شهيده حافظ لار عطات للذنن ليبرنا الله ايشن بارت براندو ما ثون مسلمات يكانن قربانات ماتمير i ka ndonë kurbanat matë mirë për meru të besimin. Nësot, sot e kemi shumë letë, vëlezër, ta lezënë anë për libra, dhe të shtjelojmë të mesilësi akademike, shumë letë mëna me debatue, dhe shumë letë umet i islam i kalën në për fakultete, me skripta, e kështë më radhë, i ka përcinkë të sende. Por, për të rrujtë ki besim, për të rrujtë ki besim, njerëzë i ka ndonë sakrificëa. A dhe vë lezer, Kjo është një një dalje pak nga tema e shkurtë siç çarem. Shohim sa se shumë për i obesimtarve janë bash, shumë masiçel. Për besimin e vet që e kanë, se shumë dhe shumë dhe shumë për i hodhalar vëmë, edhe për i njasave të dijes dhe për xematit. Po për xematin s'po flasim. Se vëllazër, ata e ruajnë besimin e vet me luftë. Ata në kornë e sodit e ruajnë besimin e vet me luftë. Me ushtri Jermanin pasor, edhe pse i quhin pasor. Heroi i besimit në vet, me luftë, me gjak, me shahida. Dhe njerëz më vlefshëm se ata, vërtet mat ndersh me ata, janë vërtet njerëz që kurrë besimin e vet. Besimi te cilin e quajnë se demokraci, besimi te cilin se e quajnë eliri, tolerancë, komunizëm e hardh, socializëm dhe motondreshmësi kanë. Besimi te selu Qafër mu shjitanë. Por besimi i muslimanëve, sot Apo besimin muslimant sët që e letëzina për libra? Aki dhe islam e libra të ndryshme, e kështu më rafë që e letëzina muslimant? Por dy minuta e letëzant të si muslimant sëtë. Por dy minuta e letëzim besimin islam. Usulë therethe, tre parimet, e letëzant për një. Por më më më më më më gjithë ore e letëzant të ta. Por vëdhezër, sa së krifiëcë është dhënë, sa mundi është dhënë për më rrujtë qëtë besimë. Edhe sa mund Muslimani kërë thyrë në rrugën e Allahut Subhanahu wa ta'ala Muslimani kërë hezë për para e kështu më rath aji është i veddishëm për atë gjatë që e banë për atë ban, at kam për atë at hap që e merë për atë gjatë që e derë për atë lot që e derë e kështu më rath Sët atë shumë është harru sakrifica e muslimanëve të parë për qështin e besimit, lëzër Sa që luftë kundra muslimanëve të vërtet, që i njuhin sacrificën, që i njuhin mundë e muslimanëve të parë dhe mundohin në një sacrificë me dhanë, në një djerës të kefundit, në një ligeratë me dhanë muslimanë e kështë të maradhë i kje, muqët të njerës të cilët nuk i njuhin rëndësin e akides, muqët të njerës të cilët nuk i njuhin rëndësin e sacrificëve të gjënartëve so të para Sot shumë letë mund është me ndëgju me një dokumentarë së shumë le të mund të mësh mendhjuë në YouTube, në Facebook e kështu e kështu merrën nëpër rrjetat sociale, mund të mësh mendhjuë shumë le të çështën e besimit. Por vëllazër, për këtë rrugë, vazdon sa janë dhënë sakrifica të mëdha. Për këtë rrugë janë dal njerëz që nuk kanë dëgjum shpesh herë. Për këtë rrugë njerëz janë vrarë, për këtë rrugë njerëz janë burgosur, për këtë rrugë kanë mbetë yetime, për këtë rrugë vëllazër kanë mbetë graja veja. Dhe yushka. Kan mbetë paburëq rah në rrugën e Allahut subhanuhu te ala prandaj ku na mundën te rrenegat ne kona e Abu Bakr Siddikut radhiyallahu an Abu Bakri radhiyallahu an ishte prej njerve te cilet nuk u moshtronin shum let sikur te moshtronin simpre musliman me zot ato vlla vall pse nuk u moshtrua Abu Bakri dhe Omeri dhe Uthmani dhe Aliu nga ne rrenegat te bënje fjal goje me thane na u banan musliman hinen ne fai preziti sepse vllazar ata ende ranin joke ne shahida vet badrit Endëron gjaku në shahida të ahzabet. Endëron i sa di ibn Muazim. And endëron i gjitha ata sahabët që lën gjakun e vet, trupin e vet dhe që janë varret në Medinë apo jashtë Medinës. E njohin njerëzit, e njohin politikën, e njohin pazarin, e njohin njerëzit, e njohin psikologjin, e njohin sociologjin, edhe pse ndoshta në atë kohë nuk kanë qenë të definuar si shkencë ato. Kanë oftu. Prandaj kur ardhën ta një qinimi njerëzi, për të cilët këshin nevoj shumë muslimat në luft kondrë ramakve dhe kondrë persis, e kështu me rafë. E bu Bekra së dik ju tha, ju nuk muini me luftu zbashku me muslimatë, dhe juve nuk ju pranot besimi, asë nuk ju kthejen gratë mrapa, rëbresha që ishin të muslimatë, asë pasurije nuk ju kthejen mrapa, deri sa kur, deri kur? Deri sa të shëfë khalifej muslimatëve se ju e një përmisuve. مدي اسدوني ميمجال ابو بكر الصديق يثا دوات مبسمو ان قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار دفرام تاتون يا جنات دفرام تيو يا جهنم قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار كيش نيا بري كوستي ذا كريسوره كيوا يثا ابو بكر الصديق فصار اجماع ذكرو اجماع ماشي السنه الصحابه البرامره صلى الله عليه وسلم غاس اسنيو نكوندستاي ابو بكر اسنيو سكوندستاي ابو بكر سسختو renegat, çuqthin në islam. Këto renegat, këto Murtadin, çuqthin në islam vëllazër. E mbetën kështu, duke mos marr pjesë. Duke mos mos marr pjesë në luftën e muslimanëve. As nuk është lejuar të barti armatim. As të mbartin me vete ndaj kali apo deve, me transportues. Kto kanë mbetë kështu, kanë nënshmuar deri në kohën e Omar ibn al-Khattab kur erdhi në kohë kur erdhi kohë e çlirimeve. Kër erdi kohë e Jermukut dhe Kadisijës, atëherë kër i pa Omer më në Khattabi si këto njerës, këto njerës janë yani ba musliman të mirë, kanë hinë istamë si duhet, i përdori në luft të këndo muslimanve. Ndërta, një ndër tërimat mëtë mëdhejt të luft të Kadisije, ka qenë të lejhë alë ansi, një pegamer i rejshëm i qëri ka dalë në Jemen. I qëri ka dalë në Jemen, në të kohë, është përdorë nga Omer më në Khattabi, m Sakrificat shumë të kanë bënë muslimantë dhe politikë shumë të kanë zhvilluar me këto njerëz të cilët e prishën besimin. Ku e kishin defektin e besimit vëllezër? A besosh në Allah? Po. Se Allah është krijues po. Se Allah është liçvënës po. Gjithë këto i besonin. Por besuan se kau mundsi diku tjetër më bon pejgamber zbrajshkumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Grupe të shumta dolën. Do kishin defekt në zekat. E do normal, për tyre u këthin në adhurimin e idhojve do, pre tyre, u këthin në adhurimin e idhojve që ka ishte sebep i kryesor lëzër ndjekje e njerëzve që razi, mos besimin Allah unë subhanëta në argumente këta njerëz besun qashtu i besun rëgjalit i besun edhe dhunës rëgjalit që nështru rëgjali dhe të dashurën dhe, dhe që i kisht e kështë më rath sakrifikun muslimant shumë luftun shumë, i qërru në hesapët muslimant me luftë në rrugt të Allahut derisa u pastrua kjo çështë e besimit. A mbetën këto këto çështje vëlla? Shejtani vazhdon luftën me ehli sunnetit. Vazhdon luftën me ata të sunnetit derisa në kohën e Umar ibn al-Khattabit, Islami ishte i fortë, i fuqishëm. Çështjet e besimit ishin të fuqishme. Shohim një lëvizje të vogël, një lëvizje më e vogël që është bë ku ndra besimit islam, kundra komentimit dhe argumentimit me mendje, me logjik, e cila është një prej armeshve më të mëdoj të besimit islam nga njëni për njerëzve i cili quha i sabik, i bëni Asal në zër, aji kishte fillu me i komentua ajetet edhe hadithet dhe për jameret sa se me mentin e vetë Amrë mëni khattabin dëgjon për sabikin dhe thotë, o oh Allah, mas ma më amrë shpiritin pa më taku me sabikin pas taj Allah, unë gjellere mundësën për avdekjes Amrë mëni khattabit takot me sabikin dhe me me takimin e par, qe e ban Omer ibn Khattab me sabiqin, mernaon evet, mernaon evet, dhe erre para muslimanve ne obor, para muslimanve ne obor derisa e xhakos mir sabiqin. Omeri biri khattabit, hoja mai ma Po jamë ima çka existon te muslimanët, ka qen Omar ibn al-Khatabi i cili ka ditë më e zëdh kët problem, jo sikur sot, shumë prej hoxhallarëve dhe shumë prej neve, që mundojmë me dialog me disa njerëzimi, miqëruha sa pat dhe mi, mi pasu disa sende, por në kohën kur kanë pasur pushtet muslimanët, kjo paska bën Omar ibn al-Khatabi ta pastron fitnën e muslimanëve. Ek ka kuptuar shumë mirë Omar ibn al-Khatabi ajetin e Allahut, "Wal fitnatu ashaddu min al-qatl." Fitnia është më e keq se vrasja. Çi kisabigi? Çemazdien koha të bën ushtar të vet, sikurçi bën e Muselime me Kethabe. Çi Kisa Biki, çemazvien koha edhe Sabika tjerë. Dhe, tjer, dhe Muselime të tjerë, do bëjnë ushtar dhe pastaj të kenë muslimant trimat për me dhon, gjak për me dhon, njerëz për me dhon, sakrifica për me dhon, me çindra mia ja, ja ja me shkuve, shahida këtë meraz, amar ibn Khattab me Amiria, ja çan krijen, ja xakos krijen vet, me ndodhen e vet, këti personi nga sa Omeri, biri Khattabi ka të ndera fitnes ekuro spit qodai fe ibn ymani per hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem kjo der apo te çellet apo te thiyet ta thej njerëzit e kenë ra Omer ibn al-Khatabet radiollahu anher naula ne vetë ja then kokën ja gjakos kokën gjak pastaj ndarët Sabighi nga komentimi i seinteve dhe nga shpikja e seinteve nga bidatut e akidës ndarët Sabighi dhe pas dhjeke sa Omer ibn al-Khatabet në Basra kahetu vlezër në Basran e Hasanid radiollahu an kahetu në këtë vend, kë jetuja ku ka pas fit në shumë nga i si li vend, pas të i kadal një bidat tjetër në të përmenin të ardhman bidati i muë të zilive kadal në bidati i filozove në umët i thajnë, pas dhekis, amër mëni qatabit, sabikit o sabik, falta shumëri ka vdhek o sabik, falta shumëri ka vdhek qafan sabik i bëni assal addebeni rëgjulun salih më kareh një person i mirë një personi që në kërëj për interes në kërëj njëri mirë a merë në këtabë Allah nuk foli asë pas dhej kjesë nuk ka fol në atë moment kër muslimant nuk kanë dash të banë më të më shirëshim se Allahu a merë në këtabë rëdi dhërani kërëj Me pas pa njerëzit të cilët janë ndikun për psikologjisë në kohën e Sodit. Me pas pa njerëz të cilët janë ndikun për filozofinë e Yunonit. Me pas pa njerëz të cilët kanë shikuar shumë filma në kohën e Sodit. Me pas pa njerëz të cilët kanë lexuar vetëm Budcin. E nuk nuk nuk e kanë kuptuar se çka është hikmeti, çka është urtësia. Këh nin thonë mërmre khatabi kim më shumë i sart zban këtu. Nuk ka sjellë kjo. Nuk bën hoxha më rre. As nuk bën hoxha më kurrë s'do. Por ka thënë hoxha hoxhallar ve mërmre khatabi e ka thënë jokin. Lëzër kjo është mençuria e Islamit. Ngase islamit e cilit do të këthehen të gjithë, edhe Vatikani, edhe Perëndimi, edhe Rusia, edhe Kina, edhe Yahuditë të gjithë do të këthehen te Islami, te Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Lëzër. Por këto njerëz secilat janë mendjelet shumë, këto njerëz secilat janë mendjelet shumë, mendojnë se një dhunë e vogël kushtimisht, në thojza, nëse i bëhat dikujt apo njerëzve se pritët në dorë, A po një kokë e kështu më radh do të jetojnë miliona dhe miliarda dhe miliona dhe miliona njerëz kanë me të tamam si duan. I thjet një kokë. Sa bëkim në asfalt, ama nuk luftojmë vëllazër 100 ni, mijë njerëz. Nuk kanë vëmë luftu një 100 mijë njerëz. Nuk kanë nevojë me mia me mia jetima me mbet. Nuk kanë nevojë kështo hiç. Mesë nuk ndarët fit një kokë. Mesë nuk nuk putët ndroj. Mesë nuk ndarët kjo fitne kështo. Atëherë vëllazër politik Falcadush, lufta Falcadush, çaktëna Falcadush, jetima Falcadush, ndogora Falcadush. Lojë me Sadush, kaotizëm Sadush. Por normalisht disa prej njerëzve të cilët kanë koka e fet nësin e kolonë Sodet, disa njerëz si pasojtohen 90% e pasurisë do jonas, arvasit nuk e konvalojn këto sende. Prandaj e shohim se shumë për fat keq, për xhallarëve dorasa, shumë prej talebeve, të cilët nuk e kuptojnë realitetin që jetojnë muslimanët sot Ata ban rëgtarë të të të të të të të të të, me veddija, pa veddija. Ban rëgtarë të të të të të të të të të, i marri një rëgë të të të të të të të të të, dhe i mshelin ngojë në vetë, i mshelin, i ndarri ndore në vetë, i ndarri në qartimi në vetë, kështë të më rath për fitne që ndodhë dhe në umët. Nga se njerëzit, janë si kulla koriqë, khafafish, njerëzit, Islam mëzë dba në si... ndjekës i zdo thyrësi. Umeti Islam muslimant mëzë dba në ndjekës i zdo thyrësi. Si kur gjantë, që i përgjigjën në zdo, zdo thyrëje. Gjantë, kafsht, i përgjigjën në zdo njanët. Kusht thyr, i thyrë, i përgjigjën. E muslimani nuk është kafsh. Pra ndaj, umeti Islam pas ka dëmën, nështë si i dhej sakrificas. Në kohën e amërëm në kattabit, në kanë... pas ka pas fitne, nga se ka qenë d kan ndodh fitne kan ndodh fitne të çmta në kohën e ardhme në afanit kanë vepruar shumë njerëzit kanë prekur në besim kanë prekur në besim me pas si njerëzit thamë si duhet me pas besu ta thamë si duhet besimi të ahli sunnit se sahabët janë rrëtarë e fesë sahabët janë njerëz që ka dashur më shumë ti pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me pas besu ta thamë si duhet se Muhamedi alayhi salatu wassalam Allahu ja ka zgjedh sahabët e vet shumë të vet لكي شرط ذات الفتنه هق قر كان سلمو يهوديتنا في... نكت فتنه كتفتنه داك شوطه محمد تاسس بان دا امام ماليكو تريغون داك الجا تراسميطان ابن تيميه رحمه الله منهاج السنه لي برين شافلاتكون داشيهه ولا رافضي امرتين براي الله سبحانه وتعالى نسيري ذي إيران ذاك ديتين عطا نيرز فتنهجي فذا ما في لا فتنه كا تشين كان داش محمد صلى الله عليه وسلم ابو ما برسي الشعب në prindëtarët e Islamit tregon thot kanë dashuru me Sulm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por saka shumë. Ngase asnjë lloj sakrificash ka bën Muhamedi alaihi sallallahu wasallam. Asnjë lëse e ka pas të pastrat, besimin e pastat. Krem nuk ka pas kurrë një herë, i pafajshëm çdo herë. Sallallahu alaihi wasallam nuk e mëdhmë Sulmowe, imam gati të shpër muslimanët. Ata kan thon sulmojni shokët e tij. Dhe njerëz kan më thon e çfarë lloj buri kanë kënaqë ai? Muhammadi sallallahu arihi wa sallam që vët ka nëkon qaq i-pastr, qaq i-mir pa kërnu jithallu i-krimi a shukti paska pask që që jë kan sulmu Ebu Bekrin jë kan sulmu Amerin jë kan sulmu Sahabat e kështemerat dhe jë kan arjit t'la thmani dhe ibn Sauda apa abdallah ibn i-sebe munafiku mej math që ka jetu në si përfaqe në toqës si pjellë t'i vla zër jë kemi sëtë qëtë ummetin qëtë poplë në shia dhe që kanë ndarë aje ka shku në për metropola islame ka shku në Kajro ka shku në Damask ka shku në Basra ka shku në Kufe ka shku në Bagdad ka shku në Jemen nësa në A dhe ka folë kundra otman i më një afonit dhe pas-pas me pas, -pas, pas ndetë në besimin në paslët unë meti islame nuk ishqin shah sahabët asë njerë por ka solmue që ati ka solmue që ati ku nuk e kanë njoft njerës sa manë si duhet këtë qështje ku Pe Amire sallallahu alaihi wasallam dhe usulmua Othman ibn Affan, atë shumë vëllazër është për fol dhe njerëzit sigurisht që e dinë na fitnes i përgjigjën çdo herë. Kur çaut pluni, nuk shohën dhe mëyrësh puna hec për para. I pëlqej njerëzve derisa e kanë vrar Othman ibn Affan. Dhe për kësaj fitne vëllazër kanë dalë në omet ndih grupe. Khabarist, dhe kanë dalë rafidhit. Në këtë mënyrë do të thonë vëllazër, pastaj lufta të shumë të fitnes shumë të që në ba ian bashë rezultat i devijimit në besim, çështë besimit. Jan bashë rezultat i devijimit çështën e, e besimit, e Allahum, gjellat, në emërin e Allahut do të vazhdojmë ndërsa ne ardhmë tregojmë disa për sakrificave që ka dhënë umat i Islam, vet dietar i Islam, për çështën e çështës së besimit. Te ke helisoneti, nukse me Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Allahu جل جلاله na takon me ata njerëz të cilët kanë dhënë jetën e vet, kanë dhënë shpirtët e vet, kanë dhënë familjet dhe vatanin e kanë dhënë me çdo gjë që kanë që kanë poseduar kanë dhënë Më rogënë allahu parma rujtës të në basimit wa salli allahum ala nabiyna muhammad wa akhreda awanani alhamdulillahi rabbil alame